Před velkým domem v Lichotnické ulici se schromáždil zástup lidí. Vozová doprava uvízla a vozy a káry už stály skoro k široké cestě. A jakmile se někde schromáždí takový dav lidí, pomyslel se Mikuláš, měl by někdo napsat proč. V tomto případě byla příčina jasná. Na širokém rovném parapetu vedle okna ve čtvrtém patře stál zády do místnosti muž s kamenným výrazem. Hluboko dole se hemžil Daf a snažil se být užitečný. Nebylo v robustní povaze Morporčanů vymlouvat někomu jeho rozhodnutí. Ankh Morpork byl konec konců svobodné město. Podle toho vypadaly i rady, které se k muži nesly z dola. Měl se raději zkusit se zlodějů, ječil nějaký muž. Tam je šest pater a dole solidní kočičí hlavy. Musí skočit po hlavě, jinak se ti to nemusí podařit. Dělej! Okolem paláce je taky moc hezký dláždění, přidal se další muž. To jo, souhlasil jeho soused. Jenže kdyby se pokusil skočit v těch místech, tak by ho patricej zabil, na to vemte jet. No takže... No, já bych řekl, že je to otázka stylu, nemyslíte? Já bych navrhovala věž umění, ozvala se sebevědomě nějaká žena. Skoro 300 metrů a ten výhled, to máte každopádně pravdu, ale taky dost dlouhý čas na to, aby se člověk zamyslel nad různými věcmi, tedy cestou dolů samozřejmě. Podle mě to ale není dobrý čas na životní bilanci. Koukněte, mám káru plnou krevet a jestli tady budu stát ještě díl, tak se mi vydají domů pěšky, zasténal majitel jednoho vozu. Proč už konečně neskočí? Asi o tom ještě přemýšlí? Přece jen je to velký krok do prázdna. Muž nařím se zaslechl šoupavý zvuk a pootočil se. Po se se k němu šinul Mikuláš a ze všech slu se pokoušel nedívat se dolů. Dobrý den, přišel jste, abyste mi to rozmluvil, že jo? Já, já... Mikuláš se opravdu pokoušel nepodívat se dolů. Ze spoda vypadala Římsa mnohem širší. Už teď litoval toho, co udělal. Ani ve snu Mě nenapadlo, že je to tak... Já si to dám vždycky rád rozmluvit, sdělil mu muž. Ano, jistě, jenže mohl byste mi dát své jméno a adresu. Vypravil za sebe Mikuláš. Taky si uvědomil, že tady nahoře vane velmi nezdravý větřík, který ve zrádných závanech smetal okolní střechy. Teď proletěl i listy Mikulášova zápisníku. A proč to? No, jak bych vám to, protože zjistit tyhle věci, když člověk sestoupí z výšin na pevnou zem, bývá někdy velmi obtížné, odpověděl mu Mikuláš a pokoušel se příliš nedýchat. A pokud to mám hodit na papír, pak to vždycky vypadá mnohem lépe, když mohu uvést, o kom konkrétně je řeč. Na jaký papír? Mikuláš vytáhl z kapsy výtisk komety. Když ho beze slova podával muži, papír ve větru suše zachřestil. Muž si sedl na římsu a pustil se do čtení. Pomalu pohyboval rty a nohama kýval nad hloubinou. Takže tedy se píše o věcech, které se staly, zvedl nakonec hlavu. To je něco jako městský vyvolávač, když se napíše, že jo. Ano, to je ono přikývil Mikuláš. Takže jakéže bylo vaše jméno? Co myslíte tím bylo? No, vždy víte, totiž snažil se nešťastně vykroutit Mikuláš. Zamával rukou k hlubině, se a málem ztratil rovnováhu. No, kdybyste náhodou Artuš zalom hřídl, a kde si bydlel Artuši v užvaněné uličce, a co jsi dělal? Vidíte, už zase začínáte s tím minulým časem. Hlídka mi obvykle pak dá hrnek čaje, abyste věděl. V Mikulášově hlavě se rozezněl varovný zvonek. Ty asi skáčeš často, že, Artuši? Tak poslední tři roky, ale dělám z toho jen ty nejtěžší kousky. Co ti myslíš? No, to šplhání... Já samozřejmě doopravdy neskáču. No to nepotřebujete nic umět. Bylo by to hrozně laciný. Já jsem spíše pro závěr typu volání o pomoc. Mikuláš se pokusil zachytit hladké stěny. A ta pomoc, po které voláš, je? Co takhle 20 dolarů. Jinak skočíš? No víte, samozřejmě, že prakticky neskočím. Ne až dolů, no ne doopravdy, ale budu tím neustále vyhrožovat, jestli chápete můj přístup. Budova se teď Mikulášovi zdála mnohem vyšší, než když nahoru stoupal po schodech. Lidé dole mu naopak připadali mnohem menší, než když mezi nimi stál na ulici. Viděl bílé ovály zvednutých tváří. Byl tam i starý smrďarům se svým prašivým psíkem a zbytkem přátel spod mostu, protože ti měli až neuvěřitelný nos na každé podobné pouliční představení, kde si mohli užít zábavy zadarmo. Dokázal dokonce přečíst transparent Jindry Rakváře, na něm stálo Páchneme za stravu. Taky viděl dlouhé řady vozů, které už ochromily velkou část města. Odcítil, jak se mu podla mojí kolena. Artuž ho zachytil, No moment, tohle je můj plác, sděloval mu do ucha. Běžte si najít svý místo. Říkal si, že skákání z výšek je nekvalifikované zaměstnání. Pokračoval v řeči Mikuláš a svět kolem něj se pomalu otáčel. A co jste dělal vy, pane zalom hřídle? Artuš je Zalomřídle no zalom hřídle, okamžitě slez dolů. Artuš se zadíval dolů. No nazdar, nějakej dobrodinec nelenil a přivet mou ženu. Tady policista cvikl, říká, že... Malá růžová tvář paní Zalomřídlové se odvrátila, aby si poslechla policistu, který stál vedle ní. Narušuješ plynulý chod provozu města a tím se dopouštíš přestupku proti občanskému soužití podle paragrafu 20b, ty velbloudí hlava. S ženou se hádat nemůžu. Zabručal Artuš a vrhl na Mikuláše mírně přihlouplý pohled. Příště ti schovám kalhoty, ty infantilní dědko, Okamžitě slez dolů, nebo ti ukážu začet toho loket. No, tři šťastný roky manželství. Už klíbil se Artuš vesele a zamával na vzdálenou postavičku dole. Těch předchozích dva taky nebylo tak docela špatných, ale řeknu vám jednu věc, zelý vaří hrozně mizerný. Vážně, opáčil nepřítomně Mikuláš a pomalu se sesul ku předu. Probudil se v leže na zemi, což samozřejmě čekal, ale byl stále ještě v trojrozměrné podobě, což naopak nečekal. Pak si uvědomil, že je pořád ještě naživo. Jeden z důvodů, proč si to uvědomil tak rychle, byl obličej desátníka Noblhocha, který se nad ním skláněl. Mikuláš byl přesvědčený, že žil celkem slušný život, bez větších hříchů, a proto věřil, že kdyby zemřel, jistě by se v místech, kam by přišel po smrti, nesetkal s ničím, co by mělo obličej jako desátník noblhoch. Mikuláš občas říkal, že desátník noblhoch je to nejhorší, co mohlo postihnout policejní uniformu, když ovšem pomine racky a holuby. A se máte pravdu? přikývil právě noblhoch no a zatvářil se poněkud zklamaně. Je mi děsně slabo, zamumlal Mikuláš. Mohl bych vám dát vdýchání z úst do úst, nabídl se desátník pohotově. Na tuto nabídku zareagovala bez jeho sebe menšího přičinění naprosto samovolně celá řada Mikulášových svalů, a zvedla ho dostoje tak rychle, že na okamžik opustil pevnou zemi. Už je mi mnohem líp, zvolal. A pak v Kempá, se to akurát u má a já ještě neměl možnost čekat to špoušák. Jsem už zase zdravý jako řípa z téhle Mikuláše. jsem to pakhle na ruce a pak dále, ale pozdaleka není. V životě jsem se necítil lépe. Baga, pohle tak velá, starý Artoš Zalom říkal každou chvíli, bopřebuje svět vydělat nějaký peníze na tabák. Ale i pak všichni tleskali, když vás nášel dolů. Nikdo by nevěřil, že ten chlap umí pořád ještě pak lež po akapových raunách. Vážně, Mikuláš pocítil něco jako velkou prázdnotu. Bylo to fantastičký, by se vám tam mahoře udělalo špatné. Bedám, musel jsem říct, že odsáď ze spoda to vypadalo bezvadně. Už škoda se někdo neudělal obrážek. Já už musím jít, zvolal Mikuláš. Hrozně spěchám. Já jsem se snad zbláznil, uvažoval, když pospíchal zpět do Třpitné ulice. Proč jsem tak sakr udělal? Vždyť to nebyla moje věc. Jenže když o tom tak přemýšlím, tak teď už ano. Pan Tulipán si hlasitě říl. <těk> tak co budeme dělat teď, zajímal se. Pan Zichrhajc někde sehnal mapu města a teď ji pečlivě studoval. Podívejte, pane Tulipáne, my přece nejsme potížisti starýho druhu. My umíme myslet, učíme se, učíme se rychle. A co teda budeme dělat teď? Opakoval pan Tulipán. Chytí se tématu hovoru, ale bude mu to chvilku trvat. Teď si pořídíme malou pojistku, to teď uděláme. Vůbec se mi nelíbí, že na nás nějaký advokát ví všechny ty věcičky. No, už jsme tady. Tohle je zadní trakt univerzity. Jdeme koupit nějakou magii? Zamračil se pan Tulipán. No, o magii tak docela nejde. Co vím, tak jste říkal, že tohle město je aná jednoduchá vesnice. No, má svá příjemná místa, nebo ne? Pan Tulipán se usmál. O, to, to je aná pravda, přikyvoval. Chtěl bych se znovu podívat do muzea starožitností. Teď ne, pane tulipáne. Nejdřív práce a pak zábava. Zavrtěl hlavou pan Zichrhajc. Chci se tam jít, znovu podívat na všechny ty aný věci. Později, později. Což pak nemůžete počkat dvacet minut, aniž byste vybuchl. Mapa je dovedla až k taumatologickému parku, který ležel na střed od neviditelné univerzity. Jeho vybavení bylo pořád ještě tak nové, že moderní budovy s plochými střechami, odměněné několika cenami cechu architektů, teprve začínaly propouštět vodu a z okén zatím ve větru vypadlo jen několik skleněných tabulí. Bylo podniknuto několik pokusů, jak ozdobit celé místo vysázenou zelení, stromy, keři a travou, ale díky tomu, že park byl zčásti postaven v místech, kterým se říkalo neskutečné pozemky, málo co tam fungovalo tak, jak bylo původně zamýšleno. Ty pozemky sloužily jako skládka odpadu pro neviditelnou univerzitu. Asi tisíc let. Pod tím řídkým dnem se skrývalo víc než staré skopové kosti. Ukrýval místa, kde do země unikla přebytečná divoká magie. Na každé mapě zachycující dlouhodobé magické znečištění by byly neskutečné pozemky tou tečkou uprostřed hustě a výjimečně soustředných kruhů. Momentálně tady rostla tráva v celé škále různých barev a několik stromů jednoduše odešlo. Pravdou však bylo, že tady přece jen některé činnosti prospívaly, dalo by se říci, že přímo kvetly. Byly to produkty toho, čemu arcikancléř, nebo alespoň člověk, který mu psal projevy, říkal: Manželství mezi magií a moderním obchodem. Je jasné, že moderní svět ani tak nepotřebuje kouzelné prsteny a meče. Rozhodně však potřebuje něco, co by mu umožnilo dodržet všechno, co nasliboval. Jenže všeobecný přístup světa k takovým místům obvykle bývá spousta odpadu a svinstva, to je pravda, ale když to všem vyhovuje, ostatně není už čas skočit si na oběd. Jeden z produktů onoho sporně šťastného spojení teď ležel na pultě před panem Zichrhajcem. Je to MK2, Zděloval mák, který byl rád, že je mezi ním a panem Tulipánem pult, tedy s minimálním zkreslením a výjimečnou ostrostí. No to je fajn, zabručil pan Tulipán. My máme děsně rádi ani ostrý věci. Jak to funguje? zeptal se pan Zechrajec. Má to kontextovou nápovědu, odpověděl mák. Stačí otevřít kryt. K mágově hrůze se v zákazníkově ruce jakoby kouzlem objevil tenký nůž a jeho špička nadzvedla západku víčka. Víčko odskočilo dozadu. Zevnitř pouzdra vyskočil malý zelený skřet. Ping, pang, pi A skameněl. Dokonce i stvoření biomagického původu zaváhá, když mu někdo na jeho koževitý krček přitiskne nůž. Co to má u všech ďáblů být, zamračil se pan Zechrhajc. Chtěl jsem něco, co poslouchá. A -a Ale ono to poslouchá, vážně poslouchá, pospíšil si mák s vysvětlením. Ale umí to také říkat celou řadu slov. Jakých? Jako třeba ping punk. Zelený potvůrek si nervózně odkašlal. <kým> Blahopřejeme vám, Zaskřehotel optimistickým hlasem. Moudře jste se rozhodli zakoupit si náš dezorganizátor typu rozvratník MK2, nejnovějšího biomagického designu s množstvím užitečných funkcí, který v žádném případě nemá nic společného s původním typem MK1, který jste možná nechtěně zničili tím, že jste na něj dupli. Odkvákal a pokračoval. Toto zařízení je dodáváno bez jakýchkoliv záruk, co se spolehlivosti, přesnosti, trvanlivosti a dalších biomagických funkcí týče a rádi bychom vás upozornili, že firma biomagické produkty zvláště neodpovídá, nezaručuje ani nedoporučuje nějaké, respektive jakékoliv použití svých produktů a odmítané zodpovědnost za jejich použití jak nakupujícím, tak jakoukoliv jinou osobou, entitou či baštvem. Což se týká následků a škod způsobených jak na osobě momentálního uživatele, tak na předmětech a hodnotách v blízkém i širokém okolí přístroje, jako škod a katastrof vzniklých v důsledku pokusu o zničení tohoto zařízení násilným způsobem, například úderem a stěnu, vozením do hluboké studny a podobnými způsoby a vyhrazuje si právo kdykoliv doplnit toto upozornění o další články a to libovolným způsobem, přičemž za váš souhlas budeme považovat že jste se přiblížili k produktu na vzdálenost menší než 5 kilometrů nebo si produkt prohlédli silným dalekohledem nebo abatito způsoby. A dobře vám tak, když jste tak naivní a snadno manipulovatelný pitamec, který klidně a bez teď přijme a podepíše jinak kus předraženého elektronického šrotu tak nesmyslnou, arrogantní a pro výrobce jednostranně výhodnou smlouvu, jakou byste jinak odmítli podepsat, i kdyby se vztahovala na nákup krabice psích sucharů a je tedy jasné, že zařízení používáte kompletně na své vlastní riziko. Skřet se zhluboka nadechl. Mohl bych nám předvést další z širokého výběru zajímavých a zábavných zvuků, jež disponuji. Uveďte své jméno. Pan Zechrhaj se stázevým výrazem obrátil k panu Tulipánovi. Tak jo. Tak například můžu zaspívat -la -la -la li. Ne. být jako palnice? Ne. Bing bong? Ne. Taky mi můžete nařídit, abych se ohlašoval komickými nebo kratachvilnými poznámkami, které se u různých úkonů obměňují. Proč? Hm, eh, no. Někteří lidé si přejí, abychom říkali věci jako, já se vrátím, až zase zvednete víčko, nebo něco takového. A proč děláš ty zvuky? Zajímal se pan Zichrhajc. Lidi mají rádi zvuky. My ne, sdělil mu pan Zychrajc My ty ani zvuky nenávidíme. Tak to vám chválím, umím taky spoustu ticha. Sdělil jim zelený skřet, jenže sebevražedné naprogramování hnutilo pokračovat. Jaké byste si přáli barevné schéma? Cože? Jakou byste si přáli, abych měl barvu? Už když skřet mluvil, jedno z jeho dlouhých uší se pomalu zbardilo do ruda a jeho nos na sebe vzal poněkud znepokojivý odstín modré. Nechceme žádné barvy, zavrtěl hlavou pan Zichrhajc. Nechceme zvuky, nechceme žádné veselosti. Chceme jen, aby dělal, co se ti řekne. Možná byste si udělali chvilku, aby plnili svou registrační kartu. Nůž, který z rychlostí útočícího úhoře vletěl zdánlivě od někud mu vytrhl z ruky kartičku a přibodl ji na pult. No, možná bychom tam mohli nechat na později. Kem se poděl ten tvůj chlápek, zamračil se pan Zechrajic, co stál za pultem. Pan tulipán se nahnul přes pult a vytáhl mága ven. Tenhle chlápek říká, že si jeden z těch fojtajblů, co dokážou opakovat všechno, co slyší. Pokračoval pan Zehrhajc. Jo, uveďte své jméno, pane. A nevymýšlíš si. To oni neumějí, zajíkal se mák. Nemají totiž žádnou představivost. Takže když někdo uslyší, co ten previd říká, bude vědět, že je to pravda. Samozřejmě. No, tak to vypadá přesně jako to, co hledáme, přikývil pan Zichrhajc. A jakým způsobem si přejete platit? Zeptal se mák. Pan Zichrhajc luskl prsty. Pan tulipán se narovnal, vidul hrud, narovnal ramena a s prasknutím si srovnal klouby prstů na rukou, které vypadaly jako dva objemné sáčky růžových ořechů. Než se dáme do řeči o tom áným placení, naklonil se k mágovi pan Tulipán, chtěli jsme si promluvit s tím chlápkem, který napsal tuhle anou smlouvu. Místnost, na kterou teď Mikuláš myslel jako na svou kancelář, se skutečně velmi změnila. Staré pomůcky k praní, napůl zničené houpací koně a ostatní krámy, kdo si odvezl, a uprostřed stály čelem k sobě dva psací stoly. Byly prastaré a odtlučené, a aby se přestali kývat, bylo třeba je proti vší logice podložit složenými papírky pod všemi čtyřmi nohami. Sehnala se mě z bazaru kousek kocať, řekla Sacharóza nervózně. Byly docela laciné. No ano, to je na nich vidět. Ehm, no, slečno Rezamková. Tak mě napadlo, váš dědeček by dokázal vyrýt obrázek, nebo ne? Ano, jistě. Proč jste celý od bláta? A kdybychom sehnali nějaký ikonograf a naučili se ho používat, mohli bychom udělat nějaké obrázky. Pokračoval Mikuláš, aniž se všímal její otázky. Dokázal by dědeček vyrýt ten obrázek, který skřítek namaluje? Asi ano. A znáte ve městě nějakého dobrého ikonografa? Můžu se poptat, co se vám to stalo? Ale někdo vyhrožoval sebevraždou v Lichotnické uličce. A povedlo se, jak se zdálo Sacharózu její vlastní otázka poněkud zarazila. Víte, ne, že bych si přála, aby někdo zemřel, ale máme ještě spoustu volného místa. No, možná, že se mi z toho podaří něco udělat. On tedy, jak bych to řekl, zachránil život toho muže, který vylezl nahoru, aby mu to rozmluvil. Jak odvážné, zjistil jste jméno toho muže, který tam nahoru za ním vylezl? Ne, víte, byl to tajemný muž, odpověděl Mikuláš. No, tak to je opravdu něco. Venku čekají nějací lidé, kteří by s vámi chtěli mluvit, hlásila Sacharóza. Pak nahlédla do svého notesu. Je tam člověk, který ztratil hodinky, pak zombie, která... Víte, z toho jsem nedostala, co vlastně chce... Potom je tam troll, který hledá zaměstnání a pak někdo, kdo si přišel stěžovat na článek o potičce u zašitého bubnu a chce vám useknout hlavu. No na no dobrá, tak jedno po druhém. Muž, který ztratil hodinky, byl jednoduchý případ. Byly to jedny z těch nových hodinek a dostal jsem je od tatinka. Stěžoval si muž. Hledám je už celý týden. Ale to není přesně to, o čem Kdyby jste dal do novin, že jsem je ztratil, možná, že by je ten, kdo je našel, vrátil, řekl muž s nebývalým optimismem. Já bych vám za to dal šest pencí. Šest pencí je šest pencí. Mikuláš si udělal několik poznámek. Se zombií to bylo horší. Tak především byla ošklivě šedivá, místy přecházela do zelených odstínů a silně páchla vodou poholení s umělou vůní hyacintu. Některé z novějších zombií si totiž uvědomili, že jejich naděje na to udělat si přátele v novém životě se podstatně vylepší, když budou páchnout po květinách, než když budou jednoduše páchnout. Lidé si rádi přečtou o lidech, kteří jsou mrtví. Vrdil muž zombi, jmenoval se pan Ohybný a vyslovoval to tak, aby bylo jasné, že slovo pan je organickou součástí jeho jména. Myslíte, že ano? Jistě. Přikývil pan Ohybný důrazně. Mrtví lidé mohou být velmi zajímaví. Jsem přesvědčen, že si živí lidé velmi rádi přečtou o mrtvých lidech. To myslíte nekrology? Třeba. Předpokládám, že to bude něco takového. Dokážu je psát velmi zajímavým způsobem. Výborně, 20 pencí za jeden platí... Pan ohybný přikývil. Bylo jasné, že by to ovšem dělal i zadarmo. Podal Mikulášovi štůsek žlutého natrout vyschlého papíru. Tak tady je jeden velmi zajímavý pro začátek. Ale a čí pak je to můj a je velmi zajímavý. Zvláště ta pasáž o tom, jak jsem zemřel. Další člověk, který vešel, byl troll. Oproti všem zvyklostem trollů, kteří si obvykle oblékali jen to nejnutnější minimum, které mělo uspokojit pro ně nepochopitelné lidské požadavky na slušnost, tenhle měl na sobě oblek. Tedy přesněji řečeno byly to obrovské látkové roury, které zakrývaly většinu jeho těla a těžko bychom pro ně hledali jiný název než oblek. Jsem roky. Zahuhlal se sklopeným pohledem. Jsem ochotný dělat cokoliv, guvernére. A co se dělal naposled, zeptal se Mikuláš. Boxera, šéfe, ale moc se mi to nepáčilo. Furt mlátili do hlavy a každou chvíli jsem ležel. A umíš psát nebo dělat obrázky, zeptal se Mikuláš a rozpačitě zamrkal. To no to teda ne, guvernere. umím zvedat těžký věci a pískat písničky, sahybe. No to je skvělé nadání, ale obávám se, že my tady... Dveře se rozletěly do kořán a dovnitř vstoupil mohutný muž s širokými rameny, oblečený v kůži pobytém osaznými nýty, který v ruce svíral těžkou sekeru. Nemáte právo něco takového o mně psát v novinách, Zaduněl chraplavým hlasem a zamával čepelí sekery Mikulášovi pod nosem. Kdo jste? Jmenuji se z hory nahor parpára, a přišel jsem mozek, který se obává, že bude v nejbližší chvíli rozseknut ve dvím myslí přinejmenším dvakrát rychleji. Aha, jestliže je to tedy stížnost, co mi tady chcete přednést, Musíte se obrátit na referenta pro stínání hlava a užívání karabáče, oznámil mu Mikuláš. Dovolte, abych vám představil pana Rokyho. Jo, to jsem já. Zadunil šťastně Roky a položil muži ruku na rameno. Vešly se mu tam právě jen tři prsty. Z hory nahor mírně poklesl v kolenou. Já jen jsem chtěl říct řekl z hory nahor pomalu, že jste do toho článku napsal, že jsem někoho udeřil stolem. Nic takového jsem neudělal. Co by si o mě lidé pomysleli, kdyby se doslechli, že se potulují po hospodách a tluču lidi stolama? Vždyť by mi to zničilo pověst. Aha, probodl jsem ho. Stůl je taková zbraň pro hračičky. Vytiskneme tam tedy opravu řekl Mikuláš a přitáhl si blok a tušku. Když už to budete psát, mohlo byste tam přidat, že jsem dláto dlátomějovi utrk zubama ucho? To na lidi udělá dojem. Uši se netrhají snadno. Když všichni odešli, Roky si sedl na židli před dveřmi a Mikuláš se Sacharózou se podívali jeden na druhého. Bylo to opravdu velice zvláštní ráno, řekl. Taky jsem zjistila ty věci o počasí, navázala plynule Sacharóza. Taky došlo k nelicencovanému vloupání do klenotnického obchodu na ulici mazaných řemeslníků. Ukradli velké množství stříbra. Jak jste se dozvěděla tohle? Řekl mi to jeden z učetníků. Sacharóza si rozpačitě odkašlala. On totiž, no, za mnou vyběhne na kousek řeči, když mě vidí jít kolem. Opravdu? Skvělá práce! Poslyšte, zatímco jsem na vás čekala, napadla mě jedna věc. Poprosila jsem Gunilu, aby nám to vysadil. Pak stydlivě posunula k Mikulášovi z papíru. Ank Morporská kometa. Pravda vítězí. Vychází nepravidelně. Poznámka? Citát je to opravdu pěkný, ale mějte na paměti, že vždycky záleží především na praktické aplikaci podobných citátů. Za druhé světové války například býval nad branami koncentračních táborů nápis Práce osvobozuje. Na vrcholku strany, teda jak trpaslíci říkají v záhlaví, to vypadá mnohem líp, komentovala svůj výtvor nervózně. Co myslíte? A proč je všude to listí a rozházený míchaný kompot? Sacharóza zčervenala. To jsem tam přidala já trocha nelicencovaného rytí. Myslela jsem si, že by to tomu nápisu mohlo dodat, no, že by to pak vypadalo jako lepší zboží, že by to prostě udělalo dojem. Mám se to nelíbí? Je to moc pěkné, odpověděl spěšně Mikuláš. Moc pěkné, no ty třešně. Hrozny, no jistě myslel jsem hrozny. A z čeho je ten citát? Je velmi výmluvný, přestože celkem nic neříká. Myslím, že je to prostě jen citát, odpověděla Sacharóza. Pan Zechrhajc si zapálil cigaretu a vyfoukl do stále vlhkého vzduchu vinného sklípku proužek kouře. Paslište? tak mám dojem, že nám tady nějak selhává schopnost komunikace. Vždyť to není jako kdybychom po tobě chtěli, aby se naučil na celou knihu nebo co. Stačí jen to, aby se spodíval tohle na pana tulipána. Je to tak těžké? Spousta lidí to dokáže bez jakéhokoliv zvláštního tréninku. Já, jak jsem ztratil flašku? zamumlal Karel a pod nohama mu zacenkalo několik prázdných lahví. Pan Tulipán přece vůbec není zlý člověk. Řekl a on musel v duchu připustit, že to je překrucování skutečnosti tváří v tvář nepopíratelným faktům. Jeho partner si koupil sáček něčeho, o čem díler tvrdil, že je to ďábelský prášek, ale co panu Zichrhajcovi připadalo jako mletá modrá skalice. Celkem o nic nešlo, až na to, že tahle chemikálie zřejmě nějakým způsobem zareagovala se složkami břidláku, který si pan Tulipán dopřál k odpolední svačince a změnila jednu z jeho nosních dutin v elektrický akumulátor. Pravé oko se mu pomalu protáčelo a mezi chloubky v nose mu přeskakovaly drobné jiskřičky. Podívej se, což pak vypadá nějak strašně pokračoval pan Zechrhajc. Takže si pamatuj si, lord veterinary, jasné. Nedáš si od nějakého strážného nic slíbit, když na tebe bude mluvit, jen se na něj mlčky podívej. Takhle, zahučil pan Tulipán a polovina obličeje mu přitom střídavě rudla a bledla. Karel uskočil. No zrovna takhle možná ne řekl pan Zichrhajc, ale nějak podobně. Já už to dělat nechci, Zakvílel Karel. Deset tisíc dolarů, Karle, upozorňoval pan Zichrhajc. To je opravdu spousta peněz. Slyšel jsem o veterinarym, bránil se Karel. Když to špatně dopadne, dá mě hodit do jámy plné škorpionů pan Zicherhajc velkopansky rozhodil ruce. No, ona taková jáma plná škorpionů není zase tak hrozná, jak se povídá, myslím. O v porovnání se mnou je to jenom anej <laughs> piknik, přidal si svůj kousek konverzace pan Tulipán, kterému mezi tím začal světelkovat nos. Karlovi oči hledaly nějakou cestu k úniku. Na neštěstí byla jedna z nich chytrost. Pan Zichrhejc nenáviděl pohled na pana Karla, který se pokouší být vychytralý, natož být chytrý. Bylo to jako pozorovat psa, který se pokouší hrát na trombon. Neudělám to za deset tisíc dolarů, řekl Karel. Je to jasné, <laughs> vy mě potřebujete. Nechal větu vyset ve vzduchu, což byla přesně ta věc, kterou by byl v tom okamžiku pan Zechrhajc nejraději udělal s Karlem. Udělali jsme nějakou dohodu, Karle, upozornil ho jemně. Já, ta já, jenže bych řekl, že teď už půjde o mnohem víc peněz, přikyvoval Karel. Co si o tom myslíte vy, pane Tulipáne? Tulipán otevřel ústa k odpovědi, ale místo ní mocně kýchl. Do řetízku jímž měl Karel spoutána zápěstí udeřil malý blesk, který vyletěl panu Tulipánovi z nosu. No, možná by jsme mohli jít na patnáct stáců, pokyvoval pan Zechrhajt hlavou, ale to už půjde z našich podílů, Karle. No, dobrá, přikývl Karel. Teď byl tak daleko od pana Tulipána, jak jen to bylo možné, protože velkému muži stály vlasy na hlavě jako hřebíky. Ale chceme vidět nějakou opravdovou snahu, chápeš? Začneme okamžitě. Jediné, co musíš říct, je... No, co musíš říct? Jste ze svého místa propuštěn, pane, odejděte, řekl Karel. Až na to, že to nebudeš říkat takhle, že, Karle? Upozornil ho pan Zichrájc. Je to rozkaz. Ty jsi jeho šéf. A k tomu musíš přidat nadutý pohled. Koukni, jak bych ti to... Ty máš obchod. Tak si představ, že tě někdo požádá, abys mu dal věci na dluh. Bylo šest hodin ráno. Město svírala ve svém bezdechem obětí mrazivá mlha. Z mlhy se vynořily, vplížili se do dílny za kbelíkem a na nohou různých čísel, berlích různých tvarů a několika kolečkách v mlze znovu zmizeli. Mrpiký ráchtíš! Lord vetinary zaslechl křik a poslal úředníka, který měl noční směnu k bráně. Všiml si záhlaví. Nad motem se pousmál. Pak se dal do čtení slov. Letešní zima je nejchladnější, jakou lidé pamatují. Magistr círád Klikoskok 132, člen profesorského sboru Neviditelné univerzity kometě řekl. Je to nejchladnější zima, jakou pamatuji. Řeknu vám jednu věc v posledních letech už dávno nemáme takové zimy, jaké bývaly v době, kdy mě bylo polovic. Na mnoha okapech narostly rampouchy silné a dlouhé jako ruka dospělého muže a větší část studen zamrzla. Magistr Klikoskok, 132, říká, že letošní zima je horší než zima v roce 1902, kdy se v ulicích města objevily smečky vlků. Byli jsme velmi rádi, dodává magistr Klikoskok, protože to bylo v době, kdy už jsme 14 dní neokusili čerstvé maso. Panu Josefu Zimovalovi, 45, z Mrtilburské ulice číslo 12 se podařilo vypěstovat zeleninu velmi humorného tvaru, již rád ukáže všem zájemcům po zaplacení symbolické sumy. Je opravdu velmi komická. Pan Klarín Hrkoš, 39, oznamuje, že ztratil drahé hodinky pravděpodobně v okolí domu dolí jiných sester. Odměna nálezci. Nález prosím oznamte v kanceláři komety. Přijme se dobrý ikonograf s vlastním vybavením pro tyto novinky. Zájemci, hlaste se v kanceláři Komety v domě Ugbelíku zadní trakt. Úchylný ukradl stříbro za 200 dolarů. Včera večer vyloupil klenotnictví firmy H, Fan Debil a syn na unikátní ulici neznámý muž. Pan Debil, 32, kterého muž ohrožoval nožem, řekl Kometě. Toho muže bych poznal i hned, kdybych ho znovu uviděl, protože jen málo kdo chodí po městě s dámskou punčochou přetaženou přes hlavu. A lord veterinary se usmál. A někdo tiše zaklepal na dveře. Lord veterinary se podíval na hodiny. Vstupte! Nic se nestalo. Po několika vteřinách se tiché zaklepání ozvalo znovu. Pojďte dovnitř. Znovu nastalo pregnantní ticho a lord vetinary se dotkl jednoho zcela nenápadného místa na desce svého psacího stolu. Z toho, co vypadalo jako masivní, kvalitní a dokonale vyleštěná ořechová deska vyrobená z jednoho kusu, se vysunula dlouhá plochá zásuvka, která vyjela tak tiše, jako kdyby plula na oleji obsahovala několik štíhlých nástrojů uložených na černém sametu a pokud bychom kterýkoliv z nich chtěli popsat, neobešli bychom se beze slova ostrý. Jeden z nich se vybral, uchopil jej do ruky nedbale svěšené podél boku, nehlučně přešel ke dveřím a otočil klikou. Pak rychle ustoupil stranou pro případ náhlého útoku. Nic se nestalo. Pak se dveře díky nerovnoměrnému postavení závěsu pomalu otevřely dovnitř. Pan Šmicnutý uhladil papír s novinkami. Osazenstvo, které se pravidelně sesedalo kolem jídelního stolu, už vzalo na vědomí, že muž, který noviny kupuje, není pouhým vlastníkem listu, ale současně i knězem, osvětlujícím jeho obsah vděčným masám. Tak se říká, že na Myrtilburské ulici vypěstoval nějaký člověk zeleninu legračního tvaru, prohlásil. To bych hrozně chtěla vidět, zašvitařila paní Arkánová. A kousek dál u stolu se ozval tichý, dávivý zvuk. Cítíte se dobře, pane, ze slova? Dodala, když pan Náchylka udeřil Mikuláše dozad. Skvělé, vážně, moc dobře, Vyrážel ze sebe Mikuláš. No, omlouvám se, trocha čaje mi zatekla do té nesprávné tírky. No, v té části města je vážně moc dobrá úrodná zem, vyslovil svůj názor pan Koláš, cestující obchodník se semeny a osivem. Mikuláš se zoufale soustředil na svůj chléb, zatímco obsah každého článku novin poletoval nad jeho hlavou a byl diskutován jako článek víry svaté. Někdo podržel klenot kovinu už pod krkem, pokračoval pan šmicnutý. Nebude to dlouho trvat a člověk nebude v bezpečí ani ve své vlastní posteli, děsila se paní Arkánová. No, ale já bych zrovna neřekl, že je to nejchladnější zima v posledních více než sto letech, prohlásil pan kolář. Vsadil bych se, že ta před deseti lety byla mnohem horší. Pamatuju si, jak mi strašně poklesl prodej. Že to v novinách, řekl pan šmicnutý tichým hlasem člověka, který klade na stůl ESO. A ten podivný nekrolog, co jste nám četl, vrtěla paní Arkánová hlavou. Mikuláš se tiše sklonil nad svým bejcem na hněličku. Jsem si skoro jistá, že je dost nevhodné hovořit o věcech, které někdo udělal po své smrti. Pan Luftpumpl, trpaslík, který se zabýval něčím kolem klenotnického řemesla, se natáhl pro další krajíc opečeného chleba. Řekl bych, že takový podividně se najdou všude, poznamenal chladně. A měst taky začíná být přelidněné, přidal se pan Větromněj, který pracoval na jakémsi blíže nespecifikovaném úřednickém místě. Ale i tak, zombie jsou vlastně pořád ještě lidské, tedy bez urážky. Pan Luftpumpl se tiše usmál a začal si mazat další chléb. A Mikuláš se zamyslel nad tím, proč nikdy neměl rád lidi, kteří vždycky říkali bez urážky. Možná to bylo tím, že považovali za říci bez urážky než přemýšlet, jak žádné urážky nepáchat. No, Předpokládám, že bychom měli jít s dobou, řekla nepříliš vesele paní Arkánová. A doufám, že ten chudák ty svoje hodinky najde. Pravdou bylo, že pan Klarín Hrkoš na Mikuláše čekal před kanceláří a zářil na všechny strany. Vrhl se k Mikulášovi a mocně mu zalomcoval rukou. – Úžasné, pane fantastické, <laughs> jak jste to dokázal, v tom musí být magie. Vy jste dal ten člániček do novina, když jsem přišel domů, no ať mě čert vezme, jestli jsem ty hodinky nenašel v druhém saku. Bohové, ať požehnají vašim novinám, to vám řeknu. Když Mikuláš vešel dovnitř, sdělil mu dobrohor poslední novinky. Zatím se dnes prodalo 800 výtisků komety. Při ceně pět pencí za výtisk činil Mikulášu v podíl skoro šestnáct dolarů. Když tak leželi na stole v drobných mincích, byla to pěkná hromádka peněz. No to je šílené, vrtal hlavou Mikuláš. Vždyť jsme neudělali nic jiného, než jsme napsali věci. Je tady jistý problém, bládenče. obrátil se k němu Dobrohor. Chceš, abychom ti připravili další vydání na zítřek? Bohové, samozřejmě že ne. No, mám pro tebe totiž skvělou historku, sdělil motrpaslík zachmuřeně. Slyšel jsem, že cecherce si začal montovat svůj vlastní tiskaský lis a taky prý za sebou mají spoustu peněz. Prý nás mohou téměř okamžitě vyřadit ze hry, co se týče běžného tisku. A myslíte, že to skutečně dokážou? Samozřejmě. Používat si umí skvěle. Vyrobit písmo není nějak těžké, zvláště když máš dobré rytce. Ti dokáží odvé skutečně skvělou práci. Abych ti řekl pravdu, nevěřili jsme, že se toho chytí tak brzo. Mě to taky strašně překvapilo. Na druhé straně, vladí členové cechu viděli podobnou práci přicházet do Ant Morporku z Omnie i Achátové říše. Teď je na slunce jasné, že čekali jen na nějakou takovouhle příležitost, aby měli současně jak záminku, tak omluvu. Jak jsem slyšel, svolali včera večer žádnou schouzi a došlo k několika vyměnám ve funkcích. To muselo být něco, co by stálo za to vidět, takže pokud chceme udržet naše noviny v chodu, řekl drpaslík. Já nechci všechny ty peníze, zasténal Mikuláš. Peníze jen kazí lidi a působí problémy. Můžeme prodávat kometu levněji? ozvala se Sacharóza a vrhla na něj zvláštní pohled. Jo, vždyť jsme zase akorát vydělali víc peněz, odpověděl Mikuláš zasmušile. Mohli bychom víc platit pouličním prodevačům, navrhla Sacharóza. Abych nedoporučoval, nakrčil čelo Gunila. Lidské tělo snese jen určité množství petroleje. Tak bychom jim třeba mohli ráno dávat najíst, pokračovala Sacharoza ve svých úvahách. Pořádné jídlo s masem, které bude známého původu a tedy i jména. Ale já si nejsem jistý, že je vůbec možné sehnat tolik novinek, aby naplnili, začal Mikuláš, ale v zápětí se zarazil. Vždyť tak to přece vůbec nebylo. Když to bylo v novinách, byla to novinka. Když to byla novinka, dalo se to do novin a jak se to objevilo v novinách, byla to novinka. A taky pravda. Vzpomněl si na rozhovor, který se vedl v jejich penzionu dnes ráno při snídani. Oni by jim nedovolili dát do novin, kdyby to nebyla pravda. Mikuláš nebyl nijak zvlášť politicky založený. Teď se však přistihl při tom, že když myslí na ty ony, používá duševní svaly o někž dosud ani nevěděl. Některé z nich měly dost co dočinění s pamětí. Mohli bychom zaměstnat víc lidí, aby nám pomáhali schromažděvat další zprávy a novinky. Napadlo se Charolzu. A co novinky z jiných míst? Třeba z Pseudopolisu nebo k firmu. Stačí nám zajít k dostavníku, který přijede, a promluvit si s pasažéry, kteří od někud přijeli. Trbezlíci by byli každopádně rádi, kdyby se doslechli, co se děje v horách beraní hlavy, v Ibrvaldu nebo kolem Plaskolepčí hory. Prohlásil Dobrohor a pohladil si bradu. Vždyť to dostavníku trvá skoro týden, než sem dojede, protestoval Mikuláš. Ano, ale to nevadí, pořád ještě jsou to novinky, a co k tomu použít semafor? To by nešlo? Napadlo sacharózu. charózu. To jako myslíte vážně semaforové věže? Vy jste se zbláznila. Víte, jak je to drahé? No a to vy jste měl obavy z toho, že máme příliš mnoho peněz. Zablesklo se. Mikuláš se rychle otočil.